Dneska mám dobrú trubu. Ale ide. Dobrú trubu pri sebe, čo? Nadámske. Na to, na to, na to, na to Nájdeme aj na čo mám Na čo, na čo, na čo, čo? čo? mám Na to Game is over New start Ešte si raz zagrcame po Dobrý deň. Podľa Dobrý koalície deň. by Čurilovci za zverzlo, čo tých nominantom mali sedieť. a Porad, sa za som pozdravil. na teraz nič nie je. Za to bombic vo väzbe sedí a ten by nemal, súdom odsudený a tiež by nemal. V týždni sa nás ešte premiér snažil presvedčiť, že zákon, ktorý chceli do zabudnutia poslať úrad, čo Čurilovcom dal ochranu, je dnes mŕtvý zákon. Mrdvolú však v decembri stvorila koalícia, ktorá, aj keby Vianoce nemali byť, zákon schváliť potrebovala. Prezident ho vraj nielen na oko vrátil a keď už vyhrávali koledy, poslanci ho znovu schválili. Ústavný súd účinnosť následne stopol, Brusel stratil trpezlivosť a stopol stá milióny, kým nebude vsi jasno. A tak o dva týždne ide koalícia svoj vlastný zákon rušiť. Zása, že opozícia to má nabite skvelé. Líder opozície Šimečka nahral video v obchodnom dome s náradím, kde porovnal ceny pisoárov s tými, čo sú v kukurici. A ďalšie video v nákupnom centre, kde má byť kaviareň, na ktorú mal prispieť Fond ministerstva kultúry. Keby tieto témy k nám do redakcie priniesol začínajúci kolega, povieme si, fajn, dobrá práca pod lídrazá ale očakávajú pevné postojek k meniacemu sa svetu. Trumpová administratíva odriekla Madura a získava kontrolu nad. Je to tu hramo. Je Trump to tu hramo. Je to sankcie na Rusko ropou smerujúce do Indie, z čoho prínie, že sa asi s Putinom na Alijachke nerozprávali o Zelenskyj. Jaké fanúšikové sú tam? opoziční líderi 90 rokov. Keď sa rozhodovalo o európskych aj našich dejinách pri rozširovaní NATO a EÚ, Zurinda, Miklos, Čarnogórský <sínsky> Bugár by sa fakt zaujímali o nejaké pisoare a kaviareň. PS, absolútne Čo riešime? Tým, pisoare a viareň. Ani Majersky nie sú v téme. A kaliňak obloží celú misiu a na to dá Cikanice ešte spekaným cenom. Nebude to nič Či, platné, ak Trump bude písovať. Nie len ruská ropa, ale ešte aj v tom, Tak jak šimečka. Premiér si dva Dobre. buduje tému. Takže hľadám aj stačí. Prečo, ak je nejak potribi. V piatok otvorili paralympiádu prvýkrát po roku. Možno preto, že som si čistila Ja som to. Taký Špáram sa ti klincom v uchu a srazu tíko. A kde mám ten klinec práve dnes? Dobre, ideme ďal. No tak púšťaj. A zmej nejaké potupo. Na čo? Na čo? Na čo? Na čo? Na hovno, na hovno, na hovno, na hovno, na hovno, na hovno, na hovno, na hovno, na hovno. Na hovno! Na Na to! Aj na to. To do teba kameňom, ty doňho ňo chlébo. To treba veriť. No ba, ktože vyházal chlebom? Kameňom lepšie trafíš. Kradol. Ja to je to z diálky šlo, Zol, ne? Aby viac nekradol. Odťať. Somos gana Somos gana Vive slobada Vozík. ti didlaj. Didlaj? Didlaj. Mám sa pripraviť? tlačia, spravilíc nás Naše hlasy, Stačia! Hey. Hey. Ja yeah, yeah. mi yeah. yeah. yeah. robí to hejka, nie. Vy daj, hej, aj, ja. ich. Hey. ja... Hej! Hey. Hey. Hey. som sa aj na cigánči spolu Robota! Na čo sú nám... Nacho Nacho Suno Nacho Nacho Nacho Nacho Nacho Nacho Nacho Nacho Nacho Nacho Nacho Nacho Nacho Nacho Hey Hey Hey Na <todatujem> Tak, je nedela, nedelu sa nedelá, no a čo sa dela v nedelu? Na Panske sa chodí, na Panskej sem k nám, do vysielania. Je tak? Je tak. A čo tu ešte? Dnes už posledný raz? Sem budete chodiť na Panske. Inak už budete chodiť len vy na Panskej, my už budeme vysielať z domu. Dobre, takže vitajte, usaďte sa, poďme Poďme hneď v úvode na nejaké... Jak sa to volá, že? Propozície. Propozície. Predpisy, vzorce. Predpisy, vzorce dnešného vysielania. Čo tu dnes bude? E, my na Pánskom hravame e, oslavení národa. Slavení <sík> <sláveni> národa. <sík> <S, slávinárom. sík> Slavení národa. Slavení národa. Slavení národa. Slavení národa. Slavení Venco, venca, nekecal, nekecal, ešte, dobre, takže oslávencom, tu gratulujeme meninárom, tu za chvíľku rozoberieme, kto má meniny tento týždeň, aj keď sme na to kúkali túto skatikom a ako si sme sa tu domotali trošku, ale však nevadí. Nedomotali, ešte sme za jednomotali, ale možno že hej. Mali sme ten pocit, že minulý týždeň sme čítali meno z toho špeciálneho kalendára Taras. že sme čítali, ušulaneho Tarasa Bulba. Ale tak nevieme. nevieme. Môžeme vyhlásiť rýchlejšie ako rýchle prsty, prsty. keď nám to potvrdí alebo vyvráti. No, vidíš, ja, tak môžeme hlásiť. <laughs> no, Dobre. Takže mení dáme za chvíľku. no na čo potom máme tu tajničku, zase takú dvojtú aj s doplnkovou tajničkou, to sme minule hrali rýchlejšie ako rýchle prsty. No a dnestej tajničke si, čo našu budúcnosť, našu budúcnosť. Ale aj vašu. Je to tam napísané správnym smerom, nie že musíte prehádzovať, stačí, keď to prečítate. Stačí <laughs> keď len podoplňate všetky písmenká správne, alebo si domyslíte. Ja by som ešte to nejako stiažil. Ja by som povedal, že, že nebudeme niektoré dávať, že vy necháme že To, to si doplňa, aby sme mali, vieš, takú tú hadankovú. Ale dáme všetky. To mi teraz napadlo, že keď bude niekto chceť tak ho nedáme. <laughs> <laughs> Ká tam ani nie je. Jakže nie? Ja je. Á, je jedno. to jedno hádam, trafi A to je v tej doplnkovej. To je doplnkový. Tak, tu máme tajničku. No a, čo no a tajničku máme, keď už sme pri tajničke, dva riadky, 18 topcov. Takže iba púh ich 36 okienok. 36 okien plus? Plus jeden riadok doplnková tajnička, ktorá 20. má jeden riadok. <laughs> a 20. A 20 písmenkov. 20 oných tých. Štrbiniek, škároček. No dobre. No A komorok, áno, ja som zabudla na moje komorky. Som tak trošku nostalgická, ale tak kto chce si môže nakresliť komorky v akomkoľvek tvare, aký sa mu páči. Aký chceš? Aký dokážeš? Keď dokáže... to dokážeš? Pod... Ja dokážem podráždiť komorku. Ty chceš? Tak. Komorku podráždiť. Nedráždí ma, lebo budeš vidieť ten draždec. Podráždec za to. No, ťa do komory. <laughs> Tak, a ešte tu hrávame čo? Rýchle prsty. A rýchle prsty asi dnes ani nedáme. Dáme, že ak nebolo ani Nemáme aké. Nemáme aké rýchle prsty. Jediné je, že by sme dali rýchle prsty k tomu, že kto chce zagratulovať GMD, že máme milenke, manželke. Ale keď vejte milenke gratulovať, aby ja to manželka nepočula, tak potišku, len šuškať. Ale môžu gratulovať iba tí, ktorí majú klince. Klince, keď máte klince, môžete gratuláť, no, klinec. My sme dneska po ceste stretli policajtov a majú napísané, že žandári. Už majú normálne auta že žandáre, žandáre. <laughs> Žandár, a stoja, stoja pri ceste a zastavujú tých, čo oslavujú MDŽ, dá si chcú dostať tým klincom po hlave. Klincom do <laughs> Ja som sa šparal klincom v uchu a zrazu ticho, ale môžem sa aj do zrazu tma. Tak im treba. Čo to tam píšu, že žandári? To čo je, že žandári? Mám to hodiť do AI, aby som vedela, čo to je? alebo jaké to? Žandárska skupina. Že za, za to svaka raga na žandári. No. No, dobre, no a potom sa tu bavíme. Môžete si kúpovať za vtipky tá, do tajničky písmenka. No a hlavne vtipkujte, zabávajte sa. To je najhlavnejšie. Ja tuto pozdravím našich priateľov z dialky, čiže z dialky z diaľeka, Kde som ich tu zavesil? Kde si tuto? Niekde tu? Tuto sú niekde chalani. Našich zahraničných spravodajcov. Čaute, čaute. <laughs> čau, čau, čau. Čau, čau aj, Pozdravujeme z Konga. Aj na kamere, no my pozdravujeme do Konga. Sme na kamere a na e, budúcu. Georgio zaspalo, sa iba tak tvári? Jo, on píše. To, on píše, píše, píše Georgio v Americku. Čau, George. Ja sa vám priznam, v lásce problémám krásne sú dívky, kam sa podívam. Ja po lásce toužím, sem muž stydlivý, spíš hezky než ošklivý. Proč nekladne spúť oh, ženy, ženy? Proč mohu spát o oh, ženy, ženy? A týmto by som poprosil palka, aby zaspíval, za, zahral túto pesničku všetkým ženám a ahoja z Amerického. A, a, a to je jaká pesnička? To vám najsť? Nice. Uh, asi je to ženy, ženy, ale ja si pohľadám, keď si lenivé. Ja nie som lenivé, ja som nebol ani lenivé, ani keď som uputavku robil, aj ti to vysvetlím, kto bol lenivé. No, <rý> dobre. <Ja, ja> <rý> ale si bol prekvapený než tej uputavky, čo aká krátka. Nebol ani vyčerpaný sexom. <rý> nebol, ja nekopuloval si tento týždeň. <rý> Ty sa mňa pýtáš? No, lebo, lebo ani ja, to asi Juro v, v Kongu. kopuluje aj za nás dvoch, pohamu. <screws> Teraz opatrnejšie ale aj za nás to toho kopuluješ <wi> Dobre, tak Vytraja Ko kopulátory Dobre, ale som rád, že vás vidím Vekne opäť takto a ja som chcel len tuto povedať, že dnes tu vysielame takto na slobodnom vysielači posledný raz a potom už budeme vysielať už len na tom YouTube Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k 50 -ké čože je to 50 už je nás tam, neviem, 53, keď som neská ráno pozeral, som stále to tam že akože pribúda. Ale napriek tomu mi ešte stále z mobilu nejde natáčať video, iba šorty mi to ponúka. Ja som z toho úplne vedla mimo. Ale nevadí, poriešili sme to, budeme natáčať z domu. Neviem prečo, neviem prečo, že šorty mi tam len dáva. A to má len 180 sekúnd. Oh. Tak, takže, takže, takže to sme natočili. Čiak, Juro, Juro nevie? Juro, ty si ďaký aj... Pozrieme sa na to, pozrieme sa na to. Pokúkaj, vedeť. Dobre, poďmej na ten kalendár, teda, kto je dnes mi oslavenec, Kde som to dal, Katí, tie tvoj kalendáre? Tuto ich mám. Tak. To je tvoj, ja mám druhý. Ja, dobre, ale však aj ty z neho čerpáš. Ja mám špeciálny. Aj ty z neho čerpáš. Dobre, tak už môžem čítať. Je už si vyčerpaná? <laughs> dnes, 8.3., 8. Marec, Alan Alana. Prečo nie Alen Alena? Aha, Alan. Tak sa záleží, v, a, v, a, v akom jazyku si to prečítaš. <laughs> Alien. Poamericky by si prečítal Elin? Elien. To je doprále, <supra> ale ol, nie ol. Elin. Elen by si prečítal. Elena, no, Ellen. A Elena. Elena, no, Elenka. No. Elena a Elen, však oni nemajú, že to je žena. No a je... dneska je ten krásny sviatok, Medzinárodný deň žen. Ale mám aj špeciálny kalendár. Je v žene, je v žen. Medzinárodný den žen. Aj, ja, tam nie je nikto ďalší tam, Nikto Tam, <laughs> tam ďalší je nie iba ten Alan Alana. A ešte, ešte je tu niečo, to sme minule hlasili. Medzinárodný deň, planetárií, My sa chystáme aj s Katíkom na planetárium tam jazyk mieša inak, však potom si, možno sme si ďate rýchle prstní a ten A čo sa stále, <laughs> či je karela, či Áno, Karel sa... no, však môžu, hoď vyzbudol Dobre, dojteru. Máme... Dobre, Medzinárodný deň planetári, poďme pozrieť hviezdičky. potom máme 9. 9, 9. marec, no. pondelok, Františka, a zo špeciálneho kalendáru ešte Erhard. Erhard. No. Erhard. Či nejaký nemčú Erhard. A že to tam vidím? Jarné prázdniny, Košický, Prešovský kraj, tak milí rodičia. No, to už bolo, druhého, Čo? Tejto, to <laughs> Pardon, už skončilo. Čo? Jaj? Pardon, ja, by, ja do školy. som deťan dopriala ešte týždeň. <laughs> to, lebo mi tam behaš kurzorom, ja si myslela, že to je ten týždeň. Dobre. Nie, nie, tu sme na 9, tu dovedz. Si, si ma zavadil. A je, že deň papriky. Čo Paniky, ja paniky, ešte <laughs> deň papriky. Štiplave papriky. Tak deň paniky, dobre. Yeah. Útorok 10. marec Bruno Branislav. Bruno, to oni braňe ma Mojsej, braňe v špeciálnom kalendáre. <laughs> kalendáre, kalendáre. v kalerábe majú. Kalendári máme. Bratislav, to je asi Bratislav. niekto z Bratislavy. No, Bratislava máme len meni. Je... Bratisla... Brat... nie Bratislava. Br... To, je to je rovno, že Bratislava. Bratislav Bruno, je normálne je bra... u kalendára. To je Bratio? To je, to je No. Bratislav. To je, to je to... No, to bude Braťo. Ako... Bra, braťo, no. Brať, no. No, ale potom je to aj komplet. Potom je, že ten druhý, tak kdo kati? Bronislav. Té broňo. A Bratislava. No hovorím, Bratislav, to je Bratia. Dá sa premenovať. Bratislava. Bratis... <laughs> Bratia. To je Bratia. Očuj, Bratia. Jdeme do brati. Bratislava prtka. <laughs> <laughs> a to je ten Taras Bulba, no, no tu ten, ten nás tu zarazil, ten Taras Bulba, Bo sme o tušným spomínali minulú reláciu, nevadí. Dobre, 11. marca, 11. to je streda, Angela, An Jofrejo, Angela. A zo špeciálneho kalendára pridávame Angel, to je ako aniel. Angelika Angel. Angelika, angelika. Angel. Wolfram, to je nejaká jednotka, niečoho, <laughs> je, ne? To je čoho? Wolf, nie, Wolfram to je kout, Wolfram je to Wolframové je, ne, vlákno, to sa dožiarovek dáva, to dlhšie vydašie klieť. Algerina, alogelína. Algelína. Al a Jurina. To je všetkých al, al, líže. A Jurina, A Jurina, <laughs> čurina pardon na Európsky deň na pamiatku obeti terorizmu no to sa budú vytiešať neviem kto tam tí čo dneska útočia na Irán čo nám útočia na Slnko každý deň alebo aj tí teroristi čo nám útočia to sú tí teroristi terorizmu, náš nebeský terorizmus 12. Gregor Gregor, Gregoriáni a pridávame Teofán, Gregora Gregoria, Gregorína. Ja som že Gorila, Gregorila. Gregorila. Gre Gre Gre tu je 12. svetový deň obličiek. To mu nerozumiem. Neko môžem mať svetový deň obličky? Čiže, keď nevieš čúrať, tak daj si oslaviť obličky 12. No tak to, to, to, to však práve preto máš to pivo, aby no. si... <laughs> Prefiltroval obličky. Kde nemá, nemá filtráty, tak pite pivo. <laughs> dajte si gamrinus kde sme jeho ja, ja ho vidieť vôbec nie je ten gamrinus čo februari. to bude to bude zase piatok 13. človeče však to bolo v februári aha no. ideme tie isté dni ale no, však si vravila minule že 13. marec, takže piatok 13. šťastný deň vlasti mil vlasto a pridávame kýra a rozina kýra rozinko chcela som povedať kozina ale rozina rozina kýra rozina rozinko ja som mm. rád, bol také reštiky, a tam ponúkali, že je kurácia prsia a neviem, ešte predtým tam bolo niečo že s nejakým hrozienkom a tak som si chcel, že jedno, prse, jedno prso si prajem že želám, dávim mi do jedno prso a navrchu, aby bolo také podráždené hrozienko a ten čašník na že prosím, <rý> <rý> že aby mi tam dal také podráždené hrozienko a on vôbec nevedel, čo tak som potom povedal, že viete čo, tak dajte mi tam len obyčajné hrozienko, že ja si ho podrážím sám. Jedno z mrazničky. <rý> ja si to hrozienko navrchu podraždím sám, som od neho ja som myslel, že ti donesli jaternicinu kozu s bradami. <laughs> a bradavíci, ne? Bradavičňa. Dobre, 14. sobota. Sobota, 14. marca, Matilda. A pridávame metaneta. metaneta. To je parádne, to sa mi lubi Metaneta. Metaneta. Ty budeš Metaneta a ja budem Metaneta. Ja Matildo rádiť. Wolfram. Wolfram. ale nie, my už máme tých modestínov modesty. Modesty, Modestí, okay. modestí. <laughs> Dobre, medzinárodní akcií proti priehradám, to čo? A pre rieky, vodu a život. Akcií? Ja už akcií, ja neviem. Proti? Tam musí šibať už na tých aktualitách, no. Dobre, a 15. 15. <coughs> nedela Svetlana. Svetlana, takú poznáme v Rakúsku. A teda e, ja tu je plno Svetový deň spotrebiteľských práv. To sú aké. Neviem. To že keď niečo kúpiš, že to môžeš vrátiť. A už nemôže <laughs> A už to neuvidíš ani peňaz, ani tovar. <laughs> a už to ne, nebudeš ani vrátiť. A Európsky deň. O, my, my, my, Európsky... my tu na v Kongu budeme 15. my tu na Kongu budeme 15. mať prezidentské voľby. Right, Beke, ja. mať. Všetci sa na to veľmi... Všetci sa na to veľmi vážne pripravujú, pretože ak by vyhral oponent, nejaký Aha. proste iný kandidát, ako je aktuálny prezident, tak je, je potrebné, aby všetci mali doma dostatok jedla, vody, ryžu, tie, no. ja neviem, arašidové maslo a také veci, no. lebo ak zašlo protesty, tak sa všetci zavrú doma a nikto nevíde vonku. Aj, a hovorí... to nie je isté, či sa mi podarí to nie je isté, či sa mi podarí prihlásiť, pretože pravdepodobne bude zablokovaný kompletný internet. No, jaj, no, no počúvať, takže to bude <coughs> tak, ako v krátkosti ja to zhrniem, že bude popíčiť. É. Áno, áno. Popičovka. To je dobré. Musíš dať na, to je zle. Popičovka. Dobre. A Európsky deň spotrebiteľov, takže Svetový deň spotrebiteľov a ešte spotrebiteľských práv a ešte aj Európsky deň, lebo však Európa je zvláštna, no ale však s takými onymi, čo tam bláznia v tom Bruseli, tak akože to môže byť Ty majú ešte vlás, vlás sviatok, no ale den blázno bude kedy, však to je 1. apríla, až, tak majú ešte časť v európskej úny. No dobré, ak tej svetlanie Aj. je tu plnomien. mien. kto no, no, tam ozaj, Počkaj, počkaj, u tých spotrebiteľov tu. máš na máš na mysli, že môj sporák bude mať narodeniny? Asik. Počkaj, to sú spotrebíče, to sa milíš. Ty budeš mať narodeniny ako spotrebiteľ. Ty budeš má svatek Zase budeš liehu Potom aj aj aj, aj šľapky maj, majú nie? oni spotrebujú moje penáze ja, Keby len penáze aj, aj tvoje vnútra Čokoľvek čo spotrebováš, bude mať sviatok aj, aj tie prostitútky čo spotrebovajú z teba No dobre Takže k tej svetlane pridávame Agap Agap No. Belomír, Rodan, Belan. Roderich, Roderik, Torkvat. Tak ma tatko volal, že Trkvas. A <laughs> toto je Torkvat. <laughs> trkvas, to sú ma meniny vtedy, víš, nepovedal mi. Agapa, Agapia, Rodana a Roderika. Rodana. A Torkvata nie? ta nie. Jazdú. Nemajú. Je to len muž. To ešte len bude. Torkvata bude len muž alebo skriňa. Listo. 73. pohlavy. No Dobre, takže to bude naša nová prezidentka. <laughs> Čo to Tor <laughs> no, Dobre, takže toľko k meninárom. Narodeniny viete vy, kto má kedy, takže na... na... Také rýchlejšie prsty. Nie, nie, takže napíšte, no, ste písať na mailovú schránku, však mi nedali, ale neďali kontakte. Čak teraz som chcela, len nechcem do teba skákať stále. Takže na mňa môžeš. No. Dáme si pauzu. Mám tu dobre zapravená, nechce sa mi. Zapravená. <laughs> Som tu v šuflíku. to pripomeniem, som tu s tebe dobre zapravený, nechce sa mi vodná. Však nechoď. Čo ja s tým mám? Zapravil som sa. Zostan, koľko chceš, koľko vládzeš. Odpadem ako klieš na saty, Tak, telefón na nášho pioniera, naposledy môžete volať na takto pioniera, tak to využite, lebo už ďalšia možnosť nebude. Telefon 048-381-0101 zvoní. Tak mu treba, zvoní. A mailová adresa studiozavináč slobodnývysielac.sk Tak. Tak, jest to využite. No. A kto bude mať tajničku vylúštenú, tak samozrejme telefonicky 048-381-0101 na to našeho pioniera. Tak ešte si to niekde zapíšte lebo potom už budeme mať nové číslo. No. A čo ešte rýchlo? A môžete volať aj písať, len už nie nám. Nie nám. A potom povieme na konci, kde, kde to bude <síň> <koni> dať. <do> prázdna. <síň> tak. A čo som chcel, ešte pomäť tie rýchle prsty. A tie rýchle prsty, mi sa z... nie, mi sa my sa... Nie, my sa nedá, my nič nedá hádame, nenahaňame. Noho, noho, noho. Oho, oh oh oh oh či čo? <síň> Že, že nevieme sa dohodnúť, že ako sa povie, kaleráp alebo kareláp. No? Takže poprosíme, rýchle prsty, vygooglíte. Laboratorium alebo laboratorium. Áno, ešte máme takúto, <laughs> laboratorium alebo laboratorium. <laughs> Takže šup, šup, šup, ešte rýchle prsty si zahráme na 0483810101. A žiadna kedlobná. <laughs> Áno. <Kalerab. laughs> A ja som poslal rýchle prsty pre rusnákov. Dobre. Budeme čítať. Super. Budeme čítať a... A, a, a, a, a čo som chcel teraz? Začíname? Začíname. Ideme na dvojhodinovi. No, už to nebude dve hodiny, ale už sa vlastne točíme, a teraz to ideme roztočiť naplno. A ideme Ten na tie vaše chcifky. zábavy. Tak, na, s nami. Naplne kvôli si ďajte s Katikovej tvorby. Pozemska šťastie srdca by. Je všetkého hojnosť, v prítomnosti žije. Halo, halo. Zložil. Slavím No do gratu, Hello. to mi je dať Ahoj, palko, ahoj katko, ahoj. Čau, peťane. Ahoj, kondo, tu kondo, sem keď ľubno. Ľúb, toto, toto si mi robil aj minule. všetky som začal hrať, si to volal. Ty si sa vôbec nezmenil, Beťan. Jo, je Tak ako je to? Ne? Jako je Karel, to? Karela. Dobre, hovorím. Je to, je to kalerapčik, Arelab? Ja som si kával, len ako vie, len ako vie, proste je tam lež. Ne, A googlil ne, si, ne, alebo, alebo si použil aj? Nie, ja som použil žiadny rozum, ja som si proste neurobil, že to je to, čo takže to je to, čo by No, no dobre. Dobre, počuj, Peťo, tá Pe ne? ešte tu mám tú tvoju Co pesničku. Čo, počkaj, si, potom si poslal nejakú pesničku, že mám zahrať ženám a nejde mi to otvoriť v tom súnovi, tak už si to stiahol. No, ja to myslím, že ešte jednou to je, sú na to je moje pesnička, autorský za mnohé, to všem Dobre, ale mi to nejde, mi to nejde pozdieť. A tak, tak Katarine, čo v tom Suno to je... ulož ako MP3 a tak nám to pošli, prosím. Lebo mi to nejde tak, otvoriť. No, Dobre, tak mi to udelaj. A to, to som práve na ten si niečo. Za ten Kaleráp si nedal tip. <laughs> Dostaš klinec. Za do Vieš Ve, čo, ti môžeme môžeme ti darovať z tu vňať. <laughs> Tem, ale, nie. ale nie je kľudne počuj dokedy beš ty do počkaj však ma ja nehaj trošku rozprávať no, tak už som ti absolútne nerozumel <laughs> ale nevadí <competency> Počúvaj, že trenčína, Katarína, to Je kistíča, ja to mám zahrať, dobre, zahráme keď je nedaleko Trenčína. Už som to pochopil. Dobre, no? Peťa, no a dokedy budeš tých teplotov? No si že to neviem, ale v tomu, tomu, tomu, ja, tomu, ja, som si myslel, že to som si myslel, no? to som si tam to No že to to to som Zde je bebé aj káča, aby si potrafujú, ale tady sa Dobre, pokúsim sa, pokúsim sa, neboj. Dám ti po vedeť. Palom, či to máš. Mám. E vidíš, to má je, naprejš, v tom predchádzajúcim. No. No. Áno, Peťan. Zavolám, odven sa, sa ti. Dobre, keď ľubno. ja viem takýto... <Sýstva> Trpí samomluvov, nevadí. Dobre, môj, čau. Ahoj. Čau. Ahoj, ahoj, čau. čau. Ahoj, čau drž sa, drž sa. <Sýstva> aj, aj, aj. no dobre. Tak, keď ľubná. Takže, ako to povedal, ja som aj tak neviem, Karrel, apči Kalera. Kaleráp. Kaleráp to je, L, kel, Ale či hovesť pochopil, lebo Češi... L ako Lenka, kaleráp. Češi to majú trošku inak, Češi majú, že... Tatko môj, co ešte nebohý, ten keď <totipenie> išiel... Ten keď išiel do, do neho, ale tom bol rozdiel že kapusta a kel, on si pýtal, že kapusta a nefordávali, že kel, lebo oni majú kapustu kel. Áno, majú zeli. <totipenie> majú zeli, oni nemajú kapustu, no. Dobre, pomenáte vaše vtipky, halo, ha, ha, ha halo. Low, low, low. Čo, Čo, Ďorđo? Jaké halólo? Game is over, ale my stále go. Go, áno, jasné, však my budeme go, ja, neboj. Ne, Nevieš, oča, go. Nevieš, oča, go. <laughs> <laughs> Dokonca budeš budeš strašiť ľudí normálne na obrazovke, môj zlá. Oča, <laughs> <the> fucking go. <laughs> fucking go, yeah, o fucko. Rozmýšľam, akú múdrosť vyprodukoval na mesto Palka, keď dnešnú upudávku odplakol a mám ho na to. Či mám ho na to? Mám na to. Na čo ho máš? Mám na a mám na to len pár minút pri počúvaní nedelných nezmyslov. Nie, ja, počka, to neboli nedelné nezmysly. Čo o tom to hovoríš? A nezmyslí? nezmyslíte, Grulinga. Ja grulinga si ti očúval. No tak si sa... Proste, si, to, to, to, to. si sa nachytať, tak si ju počúval. Ja len, keď po s skomolím a vyslovím slovo MZD, prečo do MZD? To je MD dne? Dávam týmto a. otázku do rýchlych prstov. Tých najrychlejších, ako po rúsnácky prečítate MZD. Aha, to máme dať rýchle prsty? -lá -lá, Dobre, do Katí, daj číslo 048. 381 0101. 1 0 1, 0 -1, -0 -1 George, admin najvačší e a naj najaktívnejší. Čo je to porusnácky? MZD, zkrátka MZD, tak? MZD. Ano. MZD. Medzi tým, medzi tým. Medzi... No, to má byť že, že. <susur> to budeme... ja. Mezi dzurkami. Č tým, nie. To nie z. Ja tam nemám ja, ale takže môže hej môže Áno. Že Tu si to povedal. No je ja, dobre. Tak ja počkaj, ja zavolám do rýchlych prstov. Takže Mezinárodný ženský deň. <laughs> Nie? <laughs> Dobre. Tým, be tým, tým Dobre. bez kvetov, ale to zaželám všetkým samiciám v zrelom veku. <laughs> Samice v zrelom veku. A čo ja viem, inak mačky sa budú páriť, naše mačky začali jesť kam na dvore a normálne sme kúkalíska, tie kocúre povíjajú. <laughs> ale aj tak úplne. Normálne sú strašné. Šalené. Šalené. A porusť sa s bez kvetov. Šalené mašiny, pešeli do Prešova doprešova. No. <laughs> <laughs> ja dobre, dobre, kde som to skončil Zase, niekto zvoni. Ja zvoni. Tu sme späť od <laughs> Počúvaj, ty si nezmart. Halo, halo. Čo si myslíš? Halo, palko, hovorím, že ten LZD, <laughs> zkrátka to ja, bohužiaľ, viem, lebo díky, mi to máš zadarmo. Jo, máš za darmo, máš, ja máš za darmo div, Máš za darmo dívku. Znižná... Čo Máš za darmo? Nie, nie. <laughs> nie, Dezabura, Dezamy, znižná, <laughs> <Znižná Dezabura. laughs> Počuaj, keby tam bolo mzb, tak je to máš zabúra. Búro, to je 5 Ne, eur. ne, ne to máš za, za bukvice, to je neco inýho. Buk s bukvicami. Buklice, čoklí, to nej, to s bukvicami. A máš, ja to je MZD. MZD, MZD. MZD. MZD. ale ja to musím nehať ja ja odobriť nevížený. tu na... Odobriť to musím nehať adminovi tu na našemu. Najsám. Tak, Jojo, Jojo, dobre to... A ja sa to, dobre to, baví <súr> Dobre Peťo To nie je to pravda vraj Ešte si tak rozmyšľaj Výhodou firmu je, že ľudia ma nevidia <súr> Počkaj ešte, začne vidieť od budúcoho týdne Dobre Peťo, rozmyšľaj ešte, čau Ahoj, díky, že Čau Dobre, čau, čau. Ja k tomu budúcemu týždňu pripomínam. Ja si nebudem online, hej. Pravdepodobne to ne, tak je. Nevadí, nevadí. V poriadku. Možno ani my. My, my, <laughs> my, my si myslíte tam nakreslíme ca Ruskom. <laughs> a že, že tým bez kvetov l -l -l -l veku a čo ja viem... Poďka ešte raz. Tým bez kvetov, ale to zaželám všetkým samiciám v zrelom veku a ja, čo ja viem, čo sa na ten deň, na ten neť, deň žila. Keďže väčšina mužov sa vtedy ožerie, jak ruským mužici. Muži, oci. Tak, teda, šťastná, veselé, MDŽ ženky naše. A hneď jeden MD Žetkovi. Ona. Prečo nás muži podvádzajú? Muž, odmietnúť peknú ženu je to isté, ako odmietnúť peniaze napriek tomu, že, že máte zamestnanie. Postrehy z nedelných relácií. To vážne? Gruling žiada terejšiu vládu. Ja, je to, to je to tvoje pozeranie, politiky. No bože môj. Grulink žiada grulink, to ten noni obuvník, aby ste vedeli. Kakavo, kakavové oko. No, to je ten výliš, kakavové oko, Pelegriniho. To je ten z klubu lis, liso, hlisto, hlisto, lisa, liso, Nie, nie, nie. je ten, čo, čo vyhodil tu cigánikov aj toho z hulika. A má tiež leštenú hlavu, ne? No, leštenú <laughs> ale... No, ale... Počuj, aj každý hryb není uh, lisohlavka. Každý sa neleskne, to je pravda. <laughs> <laughs> Niektorí má ma aj lepia niekedy. To jak s tým typom, že mohol by som ťa znáseníť, lebo nástroj na to mám. To. No, Grulink žiada terajšiu vládu, ktorej oni Saska spolu s celou opozíciou hádžu všetky klacky pod nohy, aby im saská schválili zákony, ktoré oni Saska, keď boli vo vláde, nedokázali presadiť, lebo boli v menšine. Chápete to, <laughs> Grulink, teraz ste akože vo keď ste v opozícii a máte 5%, to na čom že vy materiál od Zelenského, však oni si ho podávajú, oni to oni si predávajú už Rozumieš tomu? No nerozumiem, no, ale však nevadí. Kto by tomu rozumel? Len, len ľudia k tomu rozumejú, takí, čo potom chodia na tie protesty protestovať. Proti ničomu. Gruling... Protesty za peniaze. No? Gruling, ktorému sa špárajú v kakáovom oku. <laughs> Kritizuje aj nás tu na panskom. Aj Fica, že nám, že nám rozprávame o plzle vtipy. To vážne? To kde ho kritizoval? Ano, to je to... to a kto za to môže, že Žanoplzle vtipy rozpráva mužom? To je akože čo? <laughs> no, ženom, ale on asi mužom iba, no. To je to možné. Dobre. A čo, Jaké, a to kde nás kritizoval? To normálne povedal, že na pánskom to, to takto robia? Nie. Aj. Že Robert Fico na mldže rozpráva ženám oplzlé vtipy. Yeah. Tak povedz Jarmila, bolo to tak, alebo nie? A mne nepovedal žiadny. Tam... Jarmila, žiadny. To, to, to. Sleduje, sleduje nás Miška, o, Miška, to je, pozrite, Miška Olašinová, viete, kto to je? Neviem, teď ta tvoja mama čo, hluchá, čo To je moja dcera. Miška, ty máš aj Mišku, aj Nikolu? Aha. Áno. Aj Niko, to, to ty máš, má, taký, ty si taký, to, to je oteč? aj Ingrid, to je Ingrid moja švagrina no. a Inka je moja nečer a... Same ženy. No, no môžem ja za to, že mám bil Boba Samitu. <súr> <súr> <súr> Čo by, však ty si král medzi nimi potom. To je pekné. <súr> <laughs> Dubák medzi pražen tými praženicami, praženicami. praženicami. No, Prečo, pre, prečo tu... oh, Jak sa poviem muchomurky Muchotravky Muchotravičky Mucho no, Nám tu nepíše komentáre, nás neviem prečo do Hrici. Nič to nepíše Nič to nepíše, no. Aj píšu komentáre nejaké čítaj, ja tu nevidím komentáre, neviem prečo len svoj. Písť komentáre. Jarmila Minčakova watching. Robert Malinsky is watching. Palko z Ralko sa rehoce. No, tam Jarmila Minčakova, Gordže, Olašin je Gordžus. A ja, a ja som tvoja čo? No, ty si čo, Jarmila? No čo by si bola? Nepamätáš, čo som ti povedal? Aniel s krydlami. Aniel s krydlami, no? Nepamätáš muža, tak si husa a dostaneš v nebe biele krídla husace. Mm. Dobre, ja dočítam ten ony. Gruling, od Ruska nemôžeme nakupovať ropu ani plyn, lebo tam je nízka priemerná nám zda. <laughs> To čo <čem> povedal! No <laughs> to... Norsko a EÚ môžu hovoriť o obnove súrovín z Ruska, ale my, naša krajina, aj keď sme na začiatku Rúry, nesmieme o ruských energonosičoch ani ceknúť, lebo tam majú len 200 eur na mesiac. No, je dobré. Grulo, grulo. Ďalej som už nevydržal sledovať. Tak <laughs> sa ti divím teda, že to vôbec môžeš. my to tu máme na to, že, že chce sa nám zvracať, vieš, akože to takto my to používaš. Chce no? sa tak. Ale tak čo môže byť, keď staneš o tretej hodine ráno, bo sa pripravujem na pánske. A, ty, a to čo? To, to cvičíš normálne? Posiluješ? Trykrát chodím na záchod. Tomáš, jak, jak, jak, to jak manžel ste na medu, že aj. musíš kopovať aj keď to ti nekto. Aj. si že nie Ďalej som ja, to už je koniec. Písmenka do tajničky. Ha, ha, ako... Ako načo Ako na to? Načo Načo Dokonca Na čo? Na čo? Nahobno, nahobno, nahobno, nahobno, nahobno, nahobno, nahobno, nahobno, Takže, takže, tak, takže ako to bolo? H ako na to. Aha, nemáme. Ale sme si za. No, ale ešte, ne, ešte nemáme ešte nemáme rozmery, tajničky. Ako, a ty si nebol? Ty Máme si ne... dva riadky a 18 stĺpčekov. Ty si bol kopulovať zastičo. Dva riadky a osemnáct stĺpčekov. Už ti ušlo? Aj nie. Sme, to, to som videl na tej fotke, čo si poslal, že ti ušlo. no. A dodatková tajnička má jeden riadok a 20 komorok. 20 nie ako... to komorok. Dobre, no no ako rýchle prsty. Čo? No, na medveža. Ano, musíme jej dať medailu. Mzd, ale my, my nevieme, je to je tak to tam napísala? Dej, ale no, ja to že... ti brám, že toto nevidím. No tak je ja ti to prečítal. No však, tak da o to som prečítal. MŽD. MŽD. My Židia. MŽD. My Židia. A dneska som jej vysvetloval, čo je povereslo. No. Tak som prečítal ten. Ha, tak jo. A čo teraz? Pedailu <laughs> Kam mám hodiť už hádžem? Kam? Kam? Chytaj! Jarmila, chytaj, chytaš! Počkaj, ale dame Odletela! Dáme, Máš? <tíň> ja, mám druhú z napičú Jarmila, no. Dobre, U ako uršula, bože, však sa tu zase čo si narobil. Počkaj, no si preskočil. Ja, no, však, ale na čo? Tak aha, na čo? Na to. Zase, zase na čo? Na to bolo na to. Lebo bolo H ako NATO Načo Načo na čo? Takže no ako načo čo?, a kde je H? No není Nemáme Není Není. Núda Ja som sa stratil v Eteru, prepáčte Nie, dobre, dobre Ale postrehol si, že nebolo ešte Tak no ako NATO 2 lomeno 1 Iba jedno nie, máme. A v dodatkovej táničke komórka číslo 11. No ako na to? No ako na to a sa ako... Strálko, tvrdia strálko. Tvrdia strálko, wow! <laughs> a, wow! wow! a čo sa tak teší, dneska? <laughs> je to... Jedna lomeno 13 S, ako sralko tvrďas. Či je? Wow. ešte raz je tvrďaz. Dvakrát za sebou. Sýpá, je. Dva lomeno 5. S. Dneska sa vyprázdni. No, tak dvakrát a, stačí. No. Dvokrát Prečo, už máš svoj vek. <rý> <rý> <rý> Nič nesmieš preháňať, už vo svojom veku opatrnil. <rý> tak no, na Slovensku beží trikrát a dosť, no, že... <rý> To je len dvakrát, dobre. Dobre, George, opäť hlavolám dňa. Čo bolo skôr? Vajce alebo sliepka? Vajce, to som mal na raňajky. Sliepka bude čo opäť. <trimming> ja... <�im filler> ja? <Já>? <asking> Že? No. Ako sa nazýva sauna určená exkluzívne len pre ženy? Buchty na pare! Čau šťávi, kam tečete! Co sa dá kúpiť? Čo? Buchty na pare? Čo sa Sa pre ženy, pre ženy. na pare. No čo kúpiš? Potravina. Dobre. Hodina náboženstva. Deti, prečo chválime a milujeme Ježiša? A myšel šimpanzečka. Pretože ten chlapík je úžasný, narodí sa a my dostaneme darčeky. Potom ho ľudia zabijú a my zase dostaneme malované vajčka a aj tie čokolády. Úžasný <laughs> chlap, no ježiš. Dotazník prašivcov PS. Kto by mal byť lídrom strany? <skláva> Za prvé, tak dotazník. Prvá otázka. Dotazník prašivcom. Za prvé, kto by mal byť lídrom strany? Za druhé, prečo práve Šimečka? <skláva> <skláva> Čiže môže byť aj, teď, tá, <skláva> a, že, že aj ten brilatý. Čiže je, je, je. brilatý tam môže byť. Nenažranosť. Palko, čo by si robil, keby si vyhral veľké peniaze v lotérii? Najal by som si služku, aby Katka mohla ísť do práce. <laughs> Moja služka? No to čo? Čo? čo? Čo to tu za hovadiny, takže na nás? A no čo by si s tou služkou robil, kým ja by som bola v tej práci? <laughs> Ty. Pra, pra, pracoval, <laughs> by pracoval by si s ňou. <laughs> to by sme nastúpili, inakolo točí. To by no, to to keď... som delal, ona delala. Jasné, no ak to, je, jak bol ten Ony, že volal manželke, že počúvaj, takú mám na teba chuť, rýchlo sadaj do taxíka, poď sem rýchlo do kancelárie, skočím na teba, ak si to rozdáme. <laughs> ale, ale veď tam máš asistentku. Ha, hovzaj, vidíš, dobre, ďakujem, čau. <laughs> dobre, že ideš. Makíš. Makíš, daj makíša. Do placu makíš. Jedna lomeno 14, krátky makíš. Krátky. Mhm. Ideš, kebeš, No, iba jeden máme, lebo si bol dvakrát za sebou. Tak... Dvakrát za sebou. Už raz si makiš. Už len makiš. Raz, <laughs> Už aby bola vlkánosť, ja, s tým makišom ponáhaňam. Dobre. Dobre do. D, D ako čo to je, Dudel. Dudel. Dudel. Nemáme. Nemáme dudel. Ideme ďalej, švíhaj, švíhaj. Dobre, E, švíhaj švíhaj švíhaj, švíhaj, švíhaj, švíhaj, E, E ako Edo, ej Edo. Ej ej, Vypadni chrapúň. Edo Heger. Edo Heger. Chrapuň <skrý> Demá. Demá. Demá. Edo, Heger, Vodkovi E ako chrapuň, 1 lomeno 4 Ďalšie E To je ty chrapuňov 1 no. lomeno 8 A Na ďalší 1 lomeno 15 Krátke E A ďalší 2 lomeno 2, krátke E A ďalší 2 lomeno 17, krátke E a teraz doplnková tajnička, komorka číslo 6. Doplnkové číslo? Máte číslo 6, My si dáme 2. E. Dvakrát dva bude a potom na doplnkové číslo. A ešte v doplnkovej tajničke úplne posledná komorka, to znamená 20 je krátke E. Áno, dobre. Tu sú len CB. Na doplnkovej sú dve krátke E, áno. 6 okay. Do, a 20. Ináč do, doplnkové číslo pálkov je u susedky. Už susedky, ty vieš také? <laughs> Ináč je len dodatkové. Ja budem mať úslužky. Ja, bude On chce mať tú služku. Filou mocou. <laughs> <mocov>. Dostaš klincom. <laughs> <laughs> Klinček do zvýrky, dobro. Ideš, š, ide, tá je št, Žoržošísl. Srákoš, so. bol, tloďas. Št ja, Tak ne ideš. Tak, daj, make je, ideš tak daj Mekíša. Aj keď už zmekal, ale jaj, co Mäky. mám dať Mekíša? Mekíša, nemáme ani takého. Nemáme. Nemáme Mekíša. No mm. dobré, Mekíš není. So. Vy predaný. Píšta. Že... Ale počkaj, počkaj, ale nebolo. A čo je 1.13 a 2.5, To nie S? Je, yeah, ale teraz sme mali dať šo? Teraz Mekíš zmekým. Ach, oh, jaj, vy. <laughs> ok. <laughs> Máš dobre, so. Tu je, že Úrok je dávrnutý na komplexnú podporu zdravia prostaty. To je pre nás, Giorgio. To je čo? Produkt pomáha, nie, nejaký... To sú rýchle prsty? Nejaký spáme. <laughs> o, te, <laughs> to o, vieš... o, jaký, o jaký sprostu tu rozprávaš? <laughs> a to vieš, ako sa prostata kontroluješ rýchlymi prstami. <laughs> <laughs> Ten môj je ako Všetko? Doberman, píše, píšta. Píšta, píše. Ten môj ako doberman, manželka už nič neurobí, ale susedu by manželka už nič neurobi, ale susedú by, roz... by roztrhal. <laughs> Konstolidácia po slovenský. Vážení občania, za vašu použitú 50 euróvku vám dáme čisto novú 20 euróvku, vaša vláda. <laughs> no. Za použité novú. Bavia sa dve kamarátky. Počula som, že si si kúpila tchora. Áno, neľúberíš, ale neskutočne líže. <tým> Ty a čo ten smrát? A vieš čo, týždeň grcal chudáčik, ale už si zvykol. <tým> <tým> Toto nám je to, že, come on. <tým> v posteli ležia dvaja chlapi, fúja. Uh, jeden sa pýta toho druhého. Kde <laughs> je ja, ten Gruling? Gruling tam leží aj so <laughs> s oným. Spele kríky. A Gruling hovorí, honiš si <laughs> peťo, že? Áno, <laughs> ale moc ti to nejde, že? Áno, <laughs> nejde mi to. <laughs> tak si skús honiť svojho. <laughs> <laughs> ja už som bol trikrát. <laughs> <laughs> <laughs> Kuríka nie som nevedel, že mám taký veľký biodor. Ja som ja som taký podobný poznal, že, že dvaja chlapi, že. Že, že si vymenili si či ako to bolo, potom si spomeniem, teraz spomínali, bo mi to nejako nejde. Príde pacient toto pivo robí. Príde pacient doktorovi a hovorí, pán doktor, mám taký problém, jedno vajco mám väčšie ako druhé. Tak mi to ukážte. Dobre, len mi slúpte, že sa mi nebejte smiať. <laughs> to je samozrejme, hovorí doktor. Chlap vyťahne vajce ako na nás. <laughs> doktor sa zaštia rejniť, za brucho sa chytať. Chlap sa na to urazí a hovorí, že má... <laughs> vy sa smiete, ale to väčšie vajco mám... počkaj. Ale to väčšie majca vám neukážem. Ja to poznám tak, že to druhé mám na, na výkladke na stanici. <todobrý> <todobrý> doktor hovorí pacientovi, nebojte sa, zajtra už uvidíte svoju ženu. Pán doktora, moja žena už niekoľko rokov nežije. A doktor na to, to však to ja viem. <todobrý> ne? Ja to doktora? Pán doktor, čo mi je? Pýtva, ukáže. Žena sa pýta muža, ak by som sa boskávala s druhým mužom, ale ebačka by nebola, tak to som ťa akože nepodvedla, že? A muž hovorí, a ja, keď ti jednu ebnem ľavou rukou, aj keď som pravák, tak to som ťa akože neudrel, že? Bol som so stankom v pivničke a šli sme sa vyčúrať. To je zo života. V tom hovorím stanovi, počúvaj, však ten tvoj je väčší ako minulé, čo si s ním robil? A on mi hovorí, neuveríš, ale tam za dedinou je kúzelná žaba. Keď sa jej opýtaš žabka, žabka, vezme si ma? A ona odpovie, nie, a hneď ho máš 8 cm dlhší. Išiel som to hneď odskúšať, prídem za žabkou a pýtam sa jej, žabka, žabka, vezme si ma? A ona hovorí, nie, a hneď som ho mal 8 cm dlhší. Ja, či, či, či tam zase? <laughs> To, to Ešte som, raz. Ja to snívam ja o tej... To som si musel dvakrát prečítať, to ma zaujalo. To ma zaujalo tento zdroj. Píšť, daj, daj zdroj. Ešte raz? Ešte raz to prečítam a už ho budem mať pod koleno. Na druhý deň som zašiel za ňou a zas a pýtam sa, je žabka, žabka, vedmeš si ma? A ona odpovedala, nie. A hneď som ho mal zase o 8 cm dlhšie. Dobre som čítal. Druhý <sík> Však, lebo to je druhý deň? To druhý, už išiel, <sík> druhý <sík> raz. No. Povedal som si, že pôjdem ešte raz, nech mám poriadny macek. No vidíš, môj reč. Prídem za babkova, a hovorím, je za babkou, za žabkou. Babka, žabka, žabka, to je jedno. Lávne, je, že bude 8 cm dlhšie. No, tak išlo tretí raz. Žabka, žabka, vezme si ma a ona odpovedala. Čo si hluchý alebo jebnutý? Nie, nie, nie, nie a nie. Ešte raz, nie, nechcem ťa. O vtedy mám najväčšieho taká v dedine. <laughs> Písmeňka. Odpíš tu. No, ja ti, poviem, ja ti poviem teraz, také neviem, koľko máme času. Išiel jeden poľovník na medvede. Teraz objavil medvedia, zoberie pušku, chce zastreliť ho a, a puška zlyhala. A teraz medved hovorí, tak, takže ty si ma prišiel zabiť, hej. Mmm, mmm, tak nevr, nevrca, nevrca, zatreš, mi to tu vyfajčíš. pekne krásne. Druhý deň ide zase ten hodovník na A Nepočuť! No daj, dám slabšiu hudbu, daj ešte raz, nepočuť že vraj. To bolo hlasné. Tak druhý deň zase ide, zase to zlyhalo, mu strela, hej, puška, tak mu, zase, mu musel urobiť ten orál a potom tretí krát a ten tá puška zlyhala a ten medveď hovorí, počúvaj prečo ty tu vlastne chodíš do toho lesa? A byť. Môžu byť. Tak, ideme na písmenka, prepiš tu. P ako palko, tvrdiaz. Oho. Čo si spravila? Zase sa to ozýva s týmto. To musíš dobre. Tak už vidíme aj one. Píspienka aké? Ahojte, Miša. P ako pálkov tvrďaz. P ako B. Neako P, aký b, b. P, P sa hovorím P. Tvrďaz Pavel, tvrďaz pálkov. Čo by, prvé P ako pálkov tvrďaz. No, však áno, P ako pálkov prvé. A druhé prvé. je T ako tvrďaz pálkov. <laughs> <laughs> to je dobré. <laughs> to je dobré, píšte, díky, díky. Ešte, ešte tú žabu pôjdem kúknuť, budem v dedine frajer. No Dobre, ale Pálko, tvrďas, tvrďas nemáme, keď už bol strálko dvakrát tvrďas? Čo? Takže <glie> P nemáme. No počul som. Nemáme. Ale sa to budí... Dnes oslavujeme mldo, že? Alebo Pálka. Tak chcela čítať, že to je napísané. T ako tvrďas Pálko. T ako tvrďas, no, ja. T... 2 lomeno 9, T ako tvrdia spálko. 2 lomeno 14, T ako tvrdia spálko. A v dodatkovej tajničke je T ako tvrdia spálko v komorke číslo 17. Hm. Ďalej. Uh, je B v našej tajničke? B, B ako je B v tajničke, je B dneska nás je Jebe u nás tajničke dneska? Isto bude. Isto bude u nás, jebe? 2 lomeno 16, jebe tajničku. <rý> <rý> Som sa nejak pomýrila. Si sa, si, si sa do toho oprela, ďako. A už mi to vypadlo, tak čo? A v dodatkovej tajničke jebe takisto raz. Komorke číslo 19 k dodatkovej tajničke v komorke číslo 19, je tajničku. Dobre, a B? A to je zase tá popreskakovaná tajnička, mm. čo je zase popravadzovaná pistenka? Nie, nie. nie. nie. Dneska, dneska vás neviem trápiť, dneska sme tu one, len tak, že čo črch, črch, čr vyplním a viem. Dneska je to čistá jasná. Čistá jasná, oh. udrlo. Dobre. ve ako vypitovaný netopier. Vypitovaný netopier. Vypitovaný. Máme. A potom si ja chcem poprosiť, píspeňko. Počkaj, vypítvaného netopiera, či <laughs> áno, áno. Nie, nie, nie. <laughs> potom chcem ja. Ja je dobré, no. Tak V ako vypítvaný pionier sa chcela <laughs> Netopier. Pionierka. Netopier. Jedna lomeno 7. V. Vy, vy, Vypítvaná netopierka. Jedna lomeno 11 Vypítvaný. Nejde mi to tam, pionier. Dobre. <laughs> <laughs> Mám dať aj dvojitého pioniera? No jasné. Netopiera. Tak dvojité V2 lomeno 3. Páne Bože, to tam je? Hmm. Máme to takú medzinárodnú. Medzinárodnú. No, Skupinu písmenok? <laughs> na čo náraža? Čo? Na, na, na dvojité V2 Dvoj TV? W. W, takú máme Toď 3 yeah. yeah. Ďalej, čo máme A keďže dnes 8. marca máme zo ženou výročie nášho prvého stretnutia, tak tu zahrať, no, zahrať Nehyb s tým, tak čítaj Tak čítaj Tak toto dáme A Keďže dnes 8. marca máme zo ženou výročie nášho prvého stretnutia, tak hm. by som poprosili zahrať pesničku aj všetkým ostatným ženám sviatku Takže pištá. A ideme po... my žokén. A to nedal my žokén. Ne? <coughs> čo? To je tuto tak a Čo hráme? hráme o toho, toho myča okén, ale hráme tuto o nejakom aparáte. Aha, no sú ideme, ideme hrať. Takže pištá pre všetky ženy a hlavne pre tvoju manželku. Toto vypínam, na plné gule si dajte. Hráme? Hráme na plné guliska. Měrujem to ulicí, nejdeme rovně, po dvou, po čtyrech, jsme v domě, otevřu si palicí, řeknu po tobě, vidím tě dvakrát, pojďte v obě a chapát, poprosím kávu a páva si dát, musím tě varovat, budeš se smát, nebudu machrovat, chce se mi spát. Chtěl bych spát, u tebe to zalomit, jenom Paru v odparu chlastu. Já viděl bohyni, ne žádnou Odbyla hodně vlast, skoky na stůl. Hrát na aparát, ne cika na stůl. Zdarma dám, kloám ti padám. Neřeš mi jméno, pro dnešek jsem Adam. zahraju na přání na starej gram. Vytáhnu a pojedu dál. Už boludej žábě asi. Už tě mám akorát, ale můj drát potřebuje aparát. <laughs> Zase tak vážně brák, sem tam za hodíme volný pák, a ty mi nechceš zahrať na môj aparát. No, ale však ja mám aparát a ty máš kábel. Aspoň tak som to a pochopila. Ale no, si to môžeme aj vymeniť. No, si to môžeme vymeniť. Ty máš aparát, ale ja kábel nemám. Mm. <laughs> ale zahrať na pišťalke. Dobre. To mám v zásuvku, keď už. Zásuvka. <laughs> Šte šteker. Šteker. <laughs> <laughs> Dobre, George píše. Aha, druhá varka od Georgea. Ptase sa už tretia dokonca. konca. sa soudce Svietka. Víte, co vás čeká, když budete lháť a křivie poškej som sa slabši, lebo húčim si do Ptá sa souce Svietka, víte, co vás čeká, když budete lháť a kříve pristáhat. Pozri, perfektne počesky vyprávam, keď si nám zopsal hóny, piva. pivo. Pochopiteľne, 20 tisíc na ruku a povýšenie. Aj ty si taký šikovný ako ja. Pokiaľ niečo rozoberiete a potom znovu zložíte, vždy zostane niekoľko šrobov, to poznám. A, a iného neidentifikovateľného materiálu. Ja som to krásne prečítal. Neidentifikovateľného. Uf, no, ja Počkaj, Budem zaujím. ti pivo. Ešte si nám <laughs> ja, ja som raz hľadal ponožku v pračke, trikrát som pračku rozobral a ponožku som nenal. <laughs> On, samý neidentifikovateľný materiál, čo? A hľadal si tu prvú alebo druhú ponožku. Ja, ale mne sa stáva, že niekedy, keď vyťaľujem ponožky, že druhá je opačne otočená a potom ich neviem spáriť, vieš? Ona má znútra iný vzor, ako zvonku. Tak skús pozreť aj tak aj tak. Potom a potom ideš z každou A potom aj to sa stav Dobre, tak... Ja, ja neviem, jak, jak to nemôžeš, ty už si jak grillink, človek. Ja som grillink, človek, nie. Ty máme to práci, dve podošky, jedna to otočí, ja. a ty ich chcete No, tak čo? Tak je inej farby, no a akože ako grilling ty, a však, vieš čo býva na gay party, hlavná cena? <lávajú> že riť palová, riť palová. <lávajú> Ale už to musia zmeniť, lebo však Peťo je lepší. Riť Peťova. Aj ty si taký šikovný. To nie je ty, Peťo, keď ľubná, to nie je ty. To Peťan náš, náš Peťan Jamkatý. Aj ty si taký šikovný ako ja. ja. to čítam ešte raz radšej. Pokiaľ niečo, lebo sa mi to páči. Pokiaľ niečo rozoberiete a potom znovu zložíte, vždy zostane niekoľko šrobov a iného neidentifikovateľného, vidíš zase, materiálu a to bez ohľadu na to, koľkokrát bola táto činnosť prevedená. <laughs> V ordinácii. Nedo, máte pravidelnú stolicu? Áno, pani doktorka, podľa nej si aj hodinky nastavujem. A ty všade prídem. <laughs> Odeš sať minúcku. <laughs> aj, to bolo tak, že, že mu dal tie, tie lieky a že na pravidelnú stolicu. <laughs> že okolo čtvrtej budík, ale no on to začal učinkovať. ako to bolo? O hodinu spor? O hodinu o, spor. Má čtorico o štvrtej, ale budí sa o, šieste. o šieste, A taký, taký podobný som počul, že ten, tá, ten čas, keď sa zase posúva, posúvať, teraz kam to pôjde ozaj, do hodinu do predu, dozadu? Skôr budeme stavať. Skôr budeme stavať zase. Mm. Že to tie taká hovadina, vždycky mi stál, keď sa zobudím, teraz mi vždycky sa postavil v autobuse. <laughs> Viete, pre koho sú ženy? Pre strábov, ktorí si to nevedia poriadne urobiť sami. <líce> a tu to nie je, tu bez zátvorky. Ale, že... ale si sa schúčiť za <líce> <líce> ja. Si mi vyrazil dýš. Ja, čo ma čaká doma. S ale toto asi druhé, že varenie, pečenie, zahradka a podobné veci vyuchyláci. <líce> <líce> <líce> Dokola voda a prostriedku zmia. Dokola voda a v prostriedku je zmia. Čo je to? <lávanie> Smokravovanie. <lávanie> Hadica. Aha, armile. Toto to je z Georgeovho života. Ty, boli sme v Egypte na dovolenke. A vieš, akú tam mali najväčšiu pamätihodnosť? <lávanie> to je jasné pyramídy. Nie, náš autobus. <lávanie> <lávanie> na polovníckom plese. Čo? Bieles družstva. Na Polovníckom plese vymieniali si lesníci svoje skúsenosti. Jeden z nich rozprával: "V obore sme mali krásneho diviaka. Páni si ho vzali na mušku, rozostúpili sa dokola, ale žiadnemu z nich sa ho nepodarilo poriadne streliť. Ten diviak bol nakoniec taký vydesený, že bol z neho jelenia. A až potom sa im ho podarilo skoliť. Na staré na staré kolena som sa odnaučil hrízať, odhrýzať si nechty, neviem nájsť protézu. <laughs> Protéza. Ja, ste písmená. Tvrdiaz už bol, palko. Tvrdiaz palko. Oh. Už bol, už maky. Oh. Oh. Oh. Oh. Vypadni, chrapuň. Ako kto? Ja je hobo, hobo. Vypadni, chrapuň. Jedna lomeno oh. devať. Hobelt však som to tam napísal. 2 lomeno 8, R. A to sme nevedeli. No to je šicko, R. Ó, ó, kakaový otvor. Ešte dneska necháme. Kakaové opo. Jaj. Ja som to už skalpila. A úplne vážne som sa to kúkala. Kakaové aj ah. Čo? <laughs> aj, daj. Kanko. Granko, otvor. Gran, granko. Plaziazi, granko, otvor. Na si penty, granko. <laughs> Jedna lomeno šest. Kakové oko. Pardon. 2 <laughs> Dva, lomeno 12 Kakové oko. Op. Oh. A ešte jedno kakaové oko v doplnkovej tánečke v komorke číslo 15. To je ako tvrdia. A ja chcem písmenko, a ja chcem poprosiť písmenko F ako Fatu. Fatu. F? Fatu nemáme. Fatu. Také, fat, také pekné písmenkové veru nemáme. Fatu máš ty pri sebe, môj zlatý. Tak a tu máš ty pri zebe. Teraz, teraz, teraz je s devčatami, teraz je s devčatami, oslavujú deň žien. No, aj, aj ako to oslavujú? To no, tam... tata? oni deň žien tu naoslavujú veľmi. Tu si všetky ženy urobia vlastne šaty v rôznych rôbách, šatách chodia, potom po meste. Teraz je plné mesto žien. To je krásne. A chlapi v, v podstate sedia doma a čakajú na ženy. Je, a chlapy sa ožerajú kočma, to je nás. No, no, no my sme sa dohodli, že dnes to zorganizujeme, takže pozme si 7 dievčatá kamarátky. Ja takže to... oni sú momentálne na, ter na terase a debatujú, lebo som nechcel, aby s veľkým brúkom chodila medzi ľudiami. Jasné. E Pekné od teba. A sme, počkaj, sme, ale... sme v No, počkaj, on ne donies nejaké devčatá zvonku? Či tvoje devčatá zase? No, no, no, prišli, prišli na navštevu. Tak asi 5 kamaráči. Dobre si to zorganizoval, no. Budeš mať plný deň žien. Plný dom žien. Dobre, te ako... Takže FKO nebolo? FKO sme nemášli. Nie, nemáme. Fatu máš doma iba. Nemáme. To? To už bolo. To. to máme. Ale máme jedno Č. ťavu. Čavu. Stačí hlava. Jo, jo, hlavu daj. V doplnkovej táničke v komorke číslo 8 je Č ako ťava? Ď ako ťava. A ešte som zabudla jedno tvrdé To <laughs> Toľko si sa na to tvrdia sa Tibor a to. Až... No tak, tak ma tu zabávaš. Ja ťa zabávam. 2 lomeno 6 je tvrdé to. Dobre. A ďalej? E ako Hegera sme už mali? E sme dávali. E sme už heger už, heger už bol. Heger už bol. Zako jaternica. Zako jaternica, no? Bez makčenia. A daj je keď máme. Nemáme ani jaternicu. Nemáme. Ne My sme sa vykašali na jaternicu, no? Dobre, a A. Aha, a. Aha, aha, aha, A. A máme, dobre. Včul to príde a už budete vedieť presne, čo tam je. 1 no? lomeno 2, krátke A. 1 lomeno 17, krátke a, dva lomeno 7, krátke a. I teraz dopomková tajnička, komórka číslo 2, krátke a, komórka číslo 4, dlhé a. Komorka číslo 9, krátke a. Komorka číslo 12, krátke a a to je všetko držlíne. Dobre, Eka vse vás oh, pardon, par, pardon, posledné krátke a bolo nie? Vypadlo mi to Posledné, posledné krátke a, a Dvanáctka Ďakujem uh -huh. to Tam, dáva... tam do pokola tajnička spôsobí hrôzo strašne no, čo <laughs> Ale počúvaj posledne, dávaj pozor, aby ti to už potom vždy stihlo vypadnúť nie teraz. Dobre. Eka píše. Eka, Eka my, ťa, my ťa zdravíme. Eka. Čau, Eka. Čau. Už si, si šalečky Ďakujeme za podporu, ďakujeme za poďakovanie. My ďakujeme tebe, že vôbec zlužtiš. Ahojte, už sa na vás chystám aj s pár vtipmi v električke. Chlapík sa okolo seba čudne pozera, obzera si ľudí. Pán, čo sedí za ním, sa k nemu nakloní a hovorí Nejako veľmi sa obzeráte, tiež ste stojíte na čierno? Nie, ja som revizor. <laughs> yeah. Na ulici. Čo tam hľadá tá pani? Stratila 50 v roku. Ako to viete? No lebo na nej stojím. <laughs> Odčúrať podlahu to dokáže každý, ale skúste osrať strop. <laughs> Ty áno, počul si, že prašivcom znova vzrástli preferencie? Počul, Fero, a čo je ti na tom divné? No či viackrát fakturuješ, tým viac percent ti to hodí. Ale všimli ste, že už používajú prašivci. No jasné, že sa to zdomacnilo. Majový sprievod, v ČSSR, každá z mažoretiek drží iba jedno písmeno, vytvárajú spolu vetu, čo máme, pro mír dáme. A úsa koze pozera z, onej, z tej tribúny. Počujte, tá družka s tým, i nie, že sa niekam stratia ako minule. <laughs> Počkaj, kde to bolo? Že, že, že? Kde to bolo? Všetko... Máme, promrdáme Ve <laughs> vezi Som stratila vinule Mara, počula si, v našej dedine vraj chcel starosta Aby nám činiania vyasfaltovali cesty A vyložili chodníky zámku vodlažbou Ale hýba, ja prídu to robiť Nie, vraj odmety, lebo to majú na 3 dní aj s cestou <laughs> Stajím to neoplatí Povzdych Zahoráka. Ené, aby ten nový prezident nebyl zas takový, co všetko skurví. skurví. Nový prezident. Oha, to čo je? Správy z našich vesníc. Moje žena odtorpila zranení následkem švihnutí odsasu do oka. Žádám o povolení přestavby Stodoli narodinný dům. Takže předek nechám stáť a hýbať budu. Dobrici. A ja. hybať budú jenom zadkem. <laughs> Exekuce pomohla béci. Nemohla béci, bíci, a bíci, bíci. Provedená poplatnice má jen dve kozy a na ty si nedá sáhnout. <laughs> Prosím vás, abych byla ve své veci uspokojená, inak se <laughs> sa obráti na verejnosť. Chci se zeptat, co je z mojich žádostí? Je 18 a ja, 18. a ja to ešte nedostala. <rý> <rý> Ten úředník co zamýtl môj žádost, by miel ísť mne, aby poznali, ak mám vlhkou bl díru. <rý> Nedostanuli povolení na tom Žiž, sem nucen vš všeržíznout starostu. <rý> Starou. Starou? Starostu, starostu. Je staro, staro, starostu. Hlášení, vážení zemědělci, dostavte se všichni ke škole, kde se bude vykupovať semeno. Pytliky si označte, aby nedošlo k zámnenie. Kdo nemá ešte orazítkovaná vejce, nech tak učiní, nebo mu propadnú. Výzva k občanu, vybírá se poplatek za plemenného býka. Iza Kominíka. Dne 20. tohoto mnesíce bude proveden soupis Prasad. Dostavte sa všichni. V kultúrnom dome se staví kamna. žádáme občany o brigádu. sú na obecním úřade. Upozorujeme na setí Jažin. Kto je osel... <Sým či hlasí> Kto je oselé? Oslíhla ste sa. Kto má ešte záujem, o bramboriace dostaví na pole, kde mu bude nakopáno přímo do pitle. <Sým zále> to poznáme. <Sým zále> přímo do pytle. A prosím si písmenko L, iba jedno L, ony L. Ale máme L. L ako Laska. Láska, Láska. Láska. Láska. Jedna lomeno 16, L asi vlasík. No iba jedno, tak dajme ešte nejaké pizmenko. Dvojteve. <laughs> Ale sme už dali dvojteve. Ale no. Aj to sme dávali. V 1 lomeno no 16 ja mám D. Aj? D? Čo tam robí? To tam... je balón 16, pardon, je moja chyba. Tam je jebe tajnička. Balón 16 jebe tajničke. Nech volá. Kto volá? Zavalo. Alo, pionier sa hlási. No, Alo. Nazarek. Nazarino Cerus. Slabováč počuť. Kde? Myslím, že som to vylúštil. To nemyslíš vážne. Ty si to vylúštil. Ja neviem. Čo si osvietený? Myskale no, dobre, že game over, vysielač, new start YouTube. Taká ta na YouTube. Kukos. Myslím, že to sedí. Ja. Ej, ej, dobre. Truba mi vypadla. No, no, no. no pekne. A ako to chápeš? No. Taško to chápem. Jako to chápem, ste nič toto bum. sme zverejnili? Že sme potrvali 50 odberáčov. <rý> <rý> to 50 odberáčov, no. Pôjdeme, pôjdeme. Na svete, ne? No už, sú, už to... už. tam si šimol, no? Už, už, sa, tam, už sa to tam rozkontrilo, roz, rozjarilo. Teda. A počúvaj ty! No. No fotka no, na Via City. Počuješ, skalier ruká, noha. Ale ne, nebolo, do že ide to do kasus belia tak? Ja nie. Aký problém nie hád? Dobra. Kasus belli, ty aj ja, ja aj aspoše Gandiero, a nie vie, či kasus belli ty. Prešiel si previerkou práve. <laughs> Či sa nechceš infiltrovať, ja, tak ako ja, špion. Či alustrovali, ale tam volal, jasné? Nie, práve nahuzagaga, <laughs> jak sa to robí. <laughs> <laughs> áno, dokladal som otázku. Nedaraj, George, aj tam ťa chceli za admina. Či čo? Asi. Piara <laughs> <laughs> ja odpovedá za ňo. <laughs> On ma také v lese, nemá to jak Tenorvel, je. Do. Giorgio. No. Je Giorgio, aj George, no? Najed, juro. Te podo, le juro. Já. Ja. O Američie ja mam... to George. Tiene <laughs> sa viac, nie sa páči viac George Washington. <laughs> ne. No, <es? laughs> <laughs> <Ten era> <laughs> to si. To sa musí, to sa musí, čo ste robili. Ale aj toho odbachli. Ak sa nemýlim. A všetci tí prezidenti rozumrú. Vieš, poznáš, že ten vtip? Ozaďal si vtip vôbec? No. Nezistial. je, poznáš? je to? No, že máme. Už sú. Ja už budem. Ja Ja už Ja a teraz Dobre, som sa čo som tak... chcel povedať. <laughs> Je ja aj v Rusku, že tí prezidenti dovolá také obdobie, jak, jak, za, jak boli mŕtvi jeden za druhým. Jak to išlo... No, že to čo, si... Ročiaci takzvaný. No, taký, taký tam, tam boli týkadejaký. No a teraz už išiel ten vyšetrovateľ a kuka, že, že toto čo... Že, že zomrel, že otravil sa hríbami. <laughs> Ďalšie mu tam druhý, že za tento čo... Ten tiež zomrel, že otrávil sa hríbami. A <laughs> tento čo... Aj ten zomrel. <laughs> a prečo má v hlave dieru? Nechcel jesť hryby. <laughs> <laughs> ja mám tiež také z ruskej provinencie, že tá pravá ruská trojka, viete čo je? No to neviem ešte. No. Švedska býva nie? A tretí stráži veci. Ja <laughs> aj. to je švedská trojka, deti, to je ruská. Ruská trojka sa hovorilo nie? Jaj. Tak by nepovedala konička hrbáčika. Ja dobre, a to bolo o koňoch myslené. No. švedska. je... To je taký záprah, rozumieš, že te tri konie idú vedľa seba. Koníky. No. Nezvyčajne. No, čak, ano. Jeden, všetci ťahajú do jeden chudák ťahá rovno, no. No. No, dobre. Jaroslave, tak fajn, tak si to uhod. Takže, takže budúci týždeň už na YouTube? Budúci týždeň dúfam, že budeme už na YouTube, no, my to tak plánujeme. A keď... To nepôjde, tak čo, čo bude? No nič. Tak bude hlucho. Bude, bude hlucho. Bude <laughs> <laughs> tak bude kaso z belly. <laughs> bude <laughs> Ale počuľaj, ale čo budeme nirobiť. Čo? No však na YouTube. Ruky, ja počkaj, ty nemáš YouTube, či čo? Ale mám, ale keď... Hovoril, že tam idú iba nejaké krátke one, ja som to tam tiež núral ale, ale nie, ja som, doma sme to, sme to skúšali v pohode, nám to, to ne, na, na notebooku nám to ide akurát telefonom sa to nedá ja myslím, že tu budeme telefonom sa točiť još? a furto to robí nejaké problémy mm -hmm. ale furto ste chce po mne nejaké šortky a však mi sľúbil, že mi s tým poradí, pomôže mm -hmm. Fur len šortky, to chce po mne. No 50 už nás je, ale fur chce po mne, keď pustím YouTube, že, že na to ešte šorty, prilákať tie, ešte viac ľudí, prt, a do videa ma nechce pustiť <laughs> na telefóne. Ale, ale ako počítače, akože povode. Na ty, notebooku, no? Na počítač treba prejsť. Počítať. No, no. takto to bolo jedno, teda pre mňa jednoduchšie vieš, že ten mobil som si zapolal o toho, no. No to nevadí, že aj tam si môžeš pustiť len zvuk. no. Ale, ale bude, budeš tam aj vidieť aj všetkých, aj týchto našich účinkujúcich. Mm -hmm, mm -hmm. Zahraničných spravodajcov. Zahraničných. Takto. Medzinárodných. A tam sa kľudne môžete... A môžeš sa aj ty pripojiť. Môžeme, môžeme tam potom všetkých, tak ako sme to tu nachystali. Že na ten Teams, že sa tam majú prihlásiť. bo tam budeme mať Aha. trošku inakší Teams a tam sa pekne uvidíme. Dobre, tak nejaké inštrukcie niekam. Dáme, dáme, neboj sa, dáme inštrukcie. Dobre. Dobre, Jaroslav, takže neboj sa. Dobre, ešte všetkým ženským, kat a Katke zvlášť. Aj, aj, aj. Máš aj klinec? Martu pozdravujem, dúfam, že počúva. Máš klinec? No, Marta, počúva, a určite. Kli posielam klinec. Klinec, aj Marte. <laughs> tak, ďakujem. Môže. Dobre, no, tak majte, držte sa. Čau, pa, pa, pa. Pozdravujem všetkých. Čau, pá, pá. Ahoj. Ahoj, kúpci kožu doj. Ahoj. <laughs> tak, tajnička jasná Ja ti daj ešte raz Game over, tak sme mali dneska tú putávku Jojo, tak, tak tam to máš vysvetlené prečo to tam nebolo, akože roz, rozpýtvané, vôbec nič, tak bol game over akurát to, ten nový začiatok nový štart sa mi tam nie, že nezmestil ale chcel som mu tam ani dávať, to sme dali potom do butávky, ktorú sme zavesili potom na Facebook, no a čo to, čo to znamená, no že budeme proste vysielať z YouTube, tak sme sa rozhodli na naše stránky No. Povedz tam, že si... Povedz. Čo budeme vysielať <laughs> z YouTube. Z YouTube. Čiže nebudeme pekne cestovať do študia, budeme cestovať. Budeme tak, ako ty, Žorjo. Pekne z domu budeme. Nebudeme sa tlačiť tak, kde nás nechcú a budeme niekde inde. Tak. <laughs> <laughs> tak jak sme, pre, pre predikcia bola ešte pár mesiacov dozadu, že budeme vysielať z postele, takže... Áno, <laughs> to, to sme si zaujmenili, že raz budeme vysielať z postele. nie <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> je porno. Nie je porno vás budem sledovať na Pornhub. Jo, ja, to si zase, zase si privstaneš, čo? <lížstupy> budeš, budiť toho Janušika, stávať, stávať, už to ide. Budeme v pyžame. Čo? <lížstupy> ja ide ja, ja tak. <lížstupy> tak si dáš nejaké gačky. Gačky, ja, Pošťa, pošťaš mi nejaké bykine. No. <lížstupy> Takže na no, tej. Týdor... Tými štrángami, čo sú do ryti. Ja neviem, jak sa volajú. To sa zarezávajú do rytí, no? To je boratovky. Boratovky. Borat. To sú len šnurky a napredku je taký trojhoľník, či čo? Tam je Miešec, miešok. Mešec, miešok, <laughs> mešec. Miešek, miešek, miešok. Niekto zbiera do mešca, niekto zbiera drobné, alebo dukáty, niekto tam zbiera, kadeču. Aj zo šušky. Semienka. Niekto si tam chráni materiál, no čo? Materiál, suspík, suspenzor, si polizať to no? Alebo chránia iba tie billboardy, no? Dobre, takže ja to ešte raz opakujem aj pre tých, čo budú počúvať z archivu tuto na Slobodnom vysielači, tak už nás tu nenájdete na Slobodnom vysielači, budete to mať na YouTube takže kto bude chcieť počúvať a zapájať sa do našej ako, ako to máme pomenované tam na tom, interaktivity do tej našej interaktívnej činnosti, do interaktivity kto sa chce zapájať, tak bude musieť si otvoriť YouTube a tam bude počúvať to Každý, kto bude chcieť byť súčasťou našho vysielania Tak Takže interaktívne vás tam budeme vítať a hľadať. Takže aj pre tých, čo budú počúvať archív, tak nezabudnite, že už archív nenájdete, ale potom nájdete v archíve tam budú tie relácie natočené. Tak sme to vymysleli, že? Ja. Vysiela, či už nebude to na Panske? No, už tak... bude iba kasus Beli. Také niečo. Nie, už, už tu bude vysielať iba Erika Vincorekova. No, ja, jakoby. <laughs> <A z> jakoby. <laughs> jakoby. Jakoby, Jakoby, Jakoby, Jakoby. No. Tisíckrát za hodinu, Jakoby. Tisíckrát relácia. Ani... Keď poslúchaš dopočúva túto reláciu, tak si bude mysleť, že Jakoby ju počúval. <laughs> to sa mu iba zdalo. No. <tudio> ja to počúval, ale nepočúval. <tudio> Až to sa tie neoplatí, to stačí, keď my ti tu povieme, že jakoby si si zapol, jakoby, jakoby YouTube, akoby. <tudio> a prišiel si jakoby na to. <tudio> a vy stižný názor to má, že pomôžeme každému. <tudio> <tudio> nikdy nie Ja nikdy si si každému ho. Dobre, nevadí. Takže takto, hej, jakoby dobre. Nikdy nie... jako, si nikdy si to sám nerobil. To <laughs> taký, taký pocit. No. Dobre, takže vidí, vidíme sa tam. No. Takže toto boli vtipky, toto je tajnička, toto je odkaz do budúcna, do budúceho týždňa. Na Facebooku ešte zostaneme, aby sme boli s vami v spojení. Ešte uvidíme, čo s tým porobíme. Ja dám, sa nám podarí ten YouTube spojazniť, Tak, ako si to predstavujeme. Uh, uh, No predbežne tam budeme naživo vysielať tak ako ste zvyknutí, takže... No presne o 17. v nedelu. Večer. Čiže, že sa tešil, že skoro. No, nie by sa... Keby tak o Mojho času o tretej ráno to akurát sa prebudza. O tretej ráno? No, takže môžeme. budeme vysielať mi traja a všetci budú pozerať z archívu. <laughs> <laughs> Počkaj, ale u neho je 3 hodiny. U nás je už viac. Môžeme dať panské... Môžeme dať panské na dobré ráno. Počkaj, u, u Georgea 3 hodiny ráno. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11. Je u nás 11 11 hodin, Môže ne? byť aj tak? Môže byť aj tak? Dobre, ráno, môžeme mať. A tam budeme mať možno ja viac. Ja v Kongu mám rovnaký čas s vami, ale teraz, keď sa bude posúvať čas ten o hodinu, tak to sa bude meniť. Ale teraz mám rovnaký akoliv. No, tak je dobre. Aj nám sa bude meniť. Čo? Vám <laughs> no, sa bude meniť, nie? <laughs> na, nám, sa, nám sa bude čas. Ale nie, my plánujeme aj viac relácie, nejaké ranné relácie nejaké také že vyššie hĺbky, čo sme tu mali na konci relácie, aj také tam budú. Proste bude to, bude to také také všeobuť. Tak. Dobre som to. No, tak predbežne áno, uvidíme, ako to Pochopiteľne. bude. Pochopiteľne, no. A budeme tam, budeme tam viac dávať bacha hlavne realite. na to, Budeme tam hlavne viac dávať bacha na to, že čo si vy ako fanúchovia a poslucháči želáte. Čo si ich želáte počuť proste a takéto. Pretože Slobodný vysielaž nejako, nejako skostrbatel, alebo jak sa to povie, skostlivého. Zdrevenel. Zdreveniel. zdreveniel <laughs> a vôbec nevere do úvahy žiadne, žiadne požiadavky. vaši svojich. A to sú ešte také pozostatky, tí dinosaúry, čo tu pozostávali asi. Takže, takže takto, preto sme sa tak rozhodli. Aby sme boli interaktívni s vami. Tešíme sa tam na vás. Dobre, ja tu ešte pozdravím na Facebooku, koho to tu máme, odrazu na tu začali bežať. No až si nevysvetlili, že prečo, prečo si nedal tú, tú uputavku. Že nie je z dôvodu, že, si, že by si bol lenivý, ale... Ja, no, bol, bol problém nejaký, tam bol problém v tom, že, že koho zaujíma tá ezoterika čo tam dávame do tých uputávok a na to sme vám sa pýtali ešte aj v rýchlych prstoch. čo to, kde to, ako to, kde to chodíme na tú inšpiráciu tak takéto niečo, pretože túto treba si len politiku strkať do takto radia Jakoby. Jakoby a Jakoby a Jakoby Zeriku Jakobíni Jakobíni, no tak, tak. no, asi aj... no Dobre, poďme na ten, na ten Facebook, aspoň čo tu, čo tu ja vidím, neviem, George, ja tu vidím, že 8, 8 ľudí na nás kuká. Martin Kristof, zdravím všetkých. Laura malá, ahojte, no čo do piči vás? No nie, no do vás nájsť v live, skoro som si prsty zodral. Zodrala? Zodral? Laura Mala je... L? Laura Mala je on? Neviem. Laura Ahojte, no dobre, ale však našla si, veď ja aj si tu bola, ako deže, ako sa z prsty zodrala. Ja, lebo sme tam dávali, že na YouTube, asi, asi hľadala už na YouTube. Nie, prepáč, no to sme tam zledali, no, lebo tam nešlo ešte vysielať z YouTube, ale nevadí. Martin zase opäť, áno, chorá, čo? Ani chorá neboli a umreli, ani farár neprišol a pochovali. To čo, ako vtip? <laughs> Zuzana, sestreming, Sustreming, mrvová. Hezký no, Tu Skade píšeš ty, viečír. Však to je tá nás zmiavý, odkiaľ si, ne? Neviem. Michaela Ulasinová to tu, to tu spomínal. Giorgio, ahojte. Miška. To je tá Miška, no? Polko Srelko, to som ja, Zajuraj, asi. <laughs> to si ty. Tvrďa, tvrďa, strálko. Jarmila Ničakova, George Lastín, a ja som tvoja... Čo? Džorjo, čo je to tvoje? Ja to si tu už spomínal. To je susedka. Súsedu máš? Súsedu máš, Jarmilu? To susedme jediný. Ježusie. A ešte si ju nikdy nevidel naživo <sus> <sus> <sus> <sus> Ale nejak však dobrá, dobrá susedka nepožičiava, dobrá susedka dá Vieš, keď potrebujú <sus> <sus> No MŽD po rúsnácky My židia a ty po vereslo Po vereslo Po čo je po Čo je to? Povereslo, po vereslo Neviete, čo to je? Nie, nevieme, daj rýchle prsty za tvor sa? No, nie, nie, nie, nie. <laughs> Dáme rýchle Pover prsty. No, daj, daj. Ja, Ale Jarmila to bude vedieť, lebo jej som to vysvetloval 3 hodiny. Takže, rýchlejšie ako rýchle prsty, čo je to povereslo? 048? <laughs> 3810101. Alebo studio, zavináč. No. Slobodný bodkajska. <laughs> Čo? čo ja som to už zabudnul. Či to dopovieš, ja už to zabudáš. Dobre, ideme ešte na tie vaše vtipky. Toto bola Eka. Míňo z lahostáne. Čau tie Katka a všetkým ženám, ktoré počúvajú na Pánske, Želám všetko najlepšie k sviatku a posielam vtipky. Kam Ďakujem. Kamarátka žaluje. Kamarátke, ten Fero ma pomiloval na polohu Slovenská diálnica. <súdňa> a to je ako... <súdňa> no, že ma začal a nedokončil. <súdňa> Pýtajú sa USA, prečo utočíte na uran? Na... na uran! <súdňa> Pýtajú sa Ameriky. Prečo útočíte na Irán? Lebo hovoríme, že majú jadrové zbranie. A prečo teda nezautočíte aj na Rusko? <laughs> čo, ste sa zbláznili, veď majú jadrové zbranie? <laughs> Dobre, písme na S a T. A tu to už zostal len Peťan. Hodná devčata dejiny nepíšou. Odvaha má motor, čo? A však to nám už poslal, to druhýkrát poslal. Toto. Nie, toto to, to, to, to druhýkrát tu poslal. Ja som práve myslel, že tu je tá MP3, čo to malo vy, vyrobiť. Ale nie je tam nič... A když sa stratím nebo opiju, prosím, vráťte mne komukoliv jenom ne mému muži. <laughs> Na no, Toto neviem, tu nejaké ruže postiela. Nejsem vyžratý, mám jen mírne povolené bříšní svaly. <laughs> Byť babičkou není prdel. Dobre? A to je všetko. Už si nic nepamatujú. Dobre, to bolo od, od Peťana. Nič, Dáme si pesničku. Ja mám ešte nachystané také, taký zopár vecí pre vás, aj, aj, aj želanie od, od nášho. Čo? čo to je ten náš Danko? Čo vám ho pomenovali? Klubový člen čo ešte ne, nezaplatil členský poplatok. Klubový člen nezaplatil ešte noslobodnú vysielačku. Vysiela tu a čím všetko hádate. Tak tento pesničku sme mali zrušenú, porušenú. No. No, čo, Dobre, ničo. tak ti ju dám znova. Dora to bola. Ajdeš <laughs> hrať? Vyzerá to tak za hrač? Jsem si hrač. Jsem si hrač. No, jo, jo, jo. to je ono, to je ono, to je ono, to je ono, to je ono, to je ono, to je ono, to je ono, to je ono, to je ono, to je to je ono, on to <hlevy> <unique. laughs> <hlevy> je uh, ono, to tam, nevěci, je ono, to je ono, to do ono. Ja neviem, ne, mňa ne, ne, ne, ne, ne, ne to tam třeba hádí do koše, nebo tu tam neúplne kamínám. E, asi 4... Tu MP3-ku? ...na to, MP3? to e, skaz do študia. Ja tu to myslíš? Do koša nám to tu hádže? Jak e do spamu? Ačku, ...jak sme sa o tom bazali. Písnička bola v tom e-mailu. No viem, ale tam, tam nebola tá ona mp 3 žiadna. Tam bol len odkaz na, ten, na tú tvoju pesničku. Ale sú tie skazy, ja nechci zažívať do Ďakujem, proč tým dívate sa na ty skazy, ja som tam asi 4 nebo 5 som tam nejaký e, e, mástnička hoďka, ja tu, ja tu pozerám hoďka, tu že tu ani spami nemám hoďka hoďka, no to nič, podrem dáme pesničku a ja si to tu popozerám, či to tu je neprišlo Dobre Takže tu máš tú pesničku a už nedvíjame telefon, pretože konečne dohra pesnička jedna. Na plnej vôle Celá, dokonca. Šťastie srdca bije, všetkého hajnosť. V summer S Ďakujte, kýde hity. <susurna> Zosuno. <susurna> Dobre, <susurna> takže to bolo odkádky. Ja som sa tu pohrával v tých mailov, našiel som to tu, boható, no ja neviem, prečo ti to chodí tam. A tu je aj ešte dokonca, Peťan z Prahy. Tak povieme, posluchačka Peter z Prahy, aj posluchačka. <susurna> A otev, všetci aj Kongo, aj Georgiou v USA, prosím prekladku, zahrať neďaleko od Trenčina. Vy môžeme nehrali, že nedialeko stojí... Že Svatá Kararína. A to naozaj? No, nie, nie kontra, to in inak sa píše. Vtip, uh, hodná devčata, aha, fú, Dejiny nepíši, hodná devčata, dejiny nepíši, odvaha má motor, napríklad Harley a tak ďalej, písmeno, ú -oh, písmeno hľadal Peťa, no ale išlo to do dosť môvno, netuším, prečo, prečo ti sem chodí, asi, asi, asi, ja som nejaký ony nasmeroval. Dobre, tu máš ďalší vtip. Uh, Mdž turbo. Ženy sú top, muži v háji. Když se zlobí, uteče, utečte v <kým> pají. <ský> Všechno nejholky, smiete se víc. Sviet bez vás. Katastrofa chic. <ský> šik, šik. Šik. Katastrofa šik. Aha, víc, šik. <ský> Dobre, ešte je tu Peťan. Otázka, prepalka. Oral za prvé orál, za druhé Anál za tretie Aral za štvrtý Kanál a ešte Peťan posiela otázku skúste prosím tento odkaz na písničku z e-mailu no dobre, skúsime to keď si nedá len P3 Takto toto musím zebrať a ja teraz som si ňa nakopíroval, čo si iné. Dobre, skúsime to potom. Kristián ešte. Kristián, že... Poslúchať, že je posiela otázku. Ahoj, Boroni. Ahoj, zúkuj... <sík> Boroni. Boroni, <sík> Boroni a vlku. Se hodí hodina vlka. No dobre, poď vám. Už veciť si naopopre, som chcel od vás písať, že keď USA nedodrží, budete praviť do z hovadiny. A to čo potrebuje zas? Kristián? Prečo to posieláš teraz o 7.00? A ešte Peťan poslal otázku. Bordelu pri odchodu. Ahoj. On nehojil a upadl mu. Upadl mu. Upadl mu. Upadl mu. Bordelu při odchodu. Ahoj. On nehojil a upadl mu. A si nehonil? Nie, ahoj. Však. O, o, nehojil sa. <coughs> nehojil sa, ako uhnil. Uhnil, tak tá babka uhnite. No a babka uhnila. <coughs> no dobre. Dobre, takže tak... Tak som sa poslal ďalšie pesničky. Ja, ja som teraz to nemal, kedy si nejaký statý hovacený. Ja to tu mám. Halko, no? nečítaš toho. No, tým sa spraví. Nečítam tým sa, počítaj, to si to musím zväčšiť. Nestíha všetko. Nestíha. Mám jenom dve. Mám všetko sám, sám, sám. Čo? Kde <laughs> tu je tá pieseň? Ženy, ženy. A, to je tá pesnička, čo chcel Žoržo zahrať. No aj dobre, tak, tak, to, tak, tak to pustíme. No, no nie moju pesničku, tam, tam ty si niečo slúbil Georgeovi, nie? A Jurovi, áno, jasné, víš, dobre, tak zahráme tú tvoju pesničku kde vidíme volať Jurovej. Jurove, <sík> no, Nečíta, lebo vás tu musím zmenšiť, lebo aby som videla na všetko, čo tu máme, tak ste tu mali len obrazy a toto mi... O... Oni je želať tých churváčov. Ale to už na čom taký veľký? Oni nečítajú naše správy. <sík>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 Dobre. Východ je Slovensko Východ je Slovensko <laughs> odtiaľ, odtiaľ vychádzajú východniare na východ na, na, do, do, do tej Brati <laughs> do Brati a potom ďalej ešte ja do Konga Dobre Juro, púšťame na plné gule si dajte, toto je pre ženy, všetko najlepšie ženám od Georgea od nás všetkých, tak? Dobre som to, Georgeo? Áno, povedal, že je to dobre. Dobre, na plné gule a ideme točiť košice Znám, s láskou trable mám Krásné sú dívky Kam se podívám Já chcem ích všechny Jak to udělám Usoužím sa, přísahám Moje oči vloutí Z jedné na druhou Srdci mér se utká Černá s Londýnou Já bych chtěl všechny Jak to udělám Usoužím sa, přísahám Proč tak krásne sú Ožený ženy Jsem mu spát ožení, že sem trochu tlusší Mám však doktora, Já polá se doužím Se mi stydlivý Více z tým než ošklivý Moje oči ploutí S jedné na druhou Trápí se a loudí Loudí niekterou Jenom stále váhám To kterou Hej, Jiri Jiri, Jiri Giorgio Schellinger že Giorgio zpívá ami belle mon je me je me Áno, prosím. Halo, halo, voláme Košice. Halo, halo, haló, haló, voláme Košice. Ako sa na sa dovolali. Voláme. <laughs> Hej, Júro, že si ja v studiu. Si vás podľa vedieť, že ideme volať. Ty. Ja som bol hlavne v tom, že ma počúva. Ja SBS potom viem, ak ufujem, ale tam nás počujú že od 2 minút. Čo na sme dohrali. You. No, si myslíš, že to je nejaký skem. No. Ona, ona, ona má zleskúsenosti s podvodníkmi. Aj, aj. <laughs> ženy, ženy No pekne, ale aj keby keď som sa trošku inak tak možno by nás ona zo, zobrala aj, byť, aj, Ale sme sa, inak, sa inak, pekne predstaviť, predstaviť. No. A ty tie môžeš napísať to bude vidieť, či nebude bude jasné, nám no. myslím, že rieť to postnem. No, tak... Dobre, zruš to zatiaľ Dobre, ruším ja Ruš to, ja to zruším Zrušili to Zrušili No, tak Nevyšlo Čo? Že nevyšlo Vedej, napíš, napíš, aj, že budeme volať uh -huh. No, napíš to Počkaj, sa tu teraz musím prepnúť do tej našej doručenej pošty. Tuto, Čo som si ja, tu si Palko poslal ešte jednu krásnu pesničku. A ja som niečo iné chcel. si sa tak divno tváriel, keď sme to hovorili, že už to nevieme na slobodnom vysielači. Prečo? No lebo... No tak prekvapený som bol, no tak čo ti mám povedať? No a prečo prekvapený? Prekvapený no. Uky smutný si zrazu, nebuď smutný, ak... Nie, nie, hovorím, že prekvapený som bol. No. Tá, ale... Nebudem to... Sú veci, ktoré ne sa nekomentujú proste. Dobre, to si povieme potom. Dobre, ale nebuď, nebuď prekvapený, dobre, to bude v pohode. Počítame s tým, že to be fajn. No Lenže na tom YouTube, na, na tom YouTube, bovi to musíš byť veľmi tam opatrný, tam dávajú... Tam je... Tam je ten checker tam je to, dosť ostri. Však ti hovorím, že mne zrušili konto za sexualitu. A za jakú sexualitu? Čo jsi tam robil? Kopuloval Ja čo. Si myslíš, že na Facebooku je úplne to isté, že ak brže ťa tam blokujú? Dneska, ťa ja všade vša, pokazia. A... Napísal som im a pôr mi napísali, že za sexuálne čo si... No... Nic, to je. Dobre. Najviac ma mrzí, že som tam mal také pesničky, vieš, ja, ja som urobil takové CDčka, myslím dve alebo tri CDčka som nahral, tak sám, po 18 pesničiek. Ty si jednu z tých hrál asi, uh, to by sa niekde uh, Slivovica a Šoferi z mojho toho, ja ako, uh, vieš, mám, nahrávať studio som mal a také, ale teraz už nehrám na gitaru lebo mi chyba prs, tak už nebožem, ale ako, uh, urobil som tie uh, CDčka uh, poslal som sem, tam, všade kade, tade a nemám žiadnu kazatku, mne CDčka neostalo ani jedno tak to máš, čo je, to... Máš vzpomienky aspoň na to? No, áno no. Takže som si to aj ja pustil? Mo, môžeme skúsiť, môžeme. Ideme? Počkaj, ja som, si, ja som si tu teraz dal najnovší hit Katíkov, takže pustíme hit a hneď po ňom voláme. Okay, okay. Na plné Šup od Katika Sova hlasu! Obraz jasu! strachom, nech zapadne prachom, podliehanie prachom, nech zakričí krachom, tým Väčšina zastávka, prosím, vystupte. Ale my, my sa ospravedlňujeme, že sme to vyrušili na prvý raz. To je slobodný vysielač. Slobodný vysielač by sa, sa nepostavili. Inak nemáme asi ten kurz telefonovania, alebo čo. No, zdravime, zdravime, dobrý koš, večer. Zdravíme Košice, aké tam máte počasí. No, celkom pekne už teraz. No my vysielame zo slobodného vysielača a dnes asi už na, no, na však nič to vás nemusí trápiť, ale uľáme zo slobodného vysielača pretože tu máme niekoho kto mám kto zavolať, mám kto mám zažilať všetko najlepšie k medzinárodnomodňu žen Áno, Ďakujem veľmi pekne Ďakujem Čau mamko, čau mamko tak vás pozdravujem z Konga Áno No. <laughs> ano, no. <laughs> no. Ďakujem. Spravím všetko pekné kuďu ženom. Mám rozviženie, že som s vami. Keby som bol s vami, tak ideme sa niekam fajne najesť. by ste boli nejak no. spolu. Ja, tak aspoň na ďalku posielam pusu. No, no a ja tebe posielam všetkým. Poznala ste ten hlas? <laughs> <laughs> Poznala ste ten hlas? Je to váš syn? Áno, áno, je to. Je to. <laughs> je, je to? Ešte, mu, ešte mu rozumieť. Tato sa to ozýva, takže nepočujem poriadne. Že či, je mu, či je mu ešte rozumieť? Áno. Ešte začalej. Tak, rodnú reč asi nezabudne. Jo. A my nás je to viac, ako my sa s Katkou pripájame, teda, ak a teda, ja, ja sa teda ako chlap pripájame, ak môže, aj Katka sa pripája. ak môže. Samozrejme. Samozrejme. A ešte ešte v Americku máme jednoho kamoša tuto a Georgia. Dalšieho zahraničného spolupracovníka. Ešte sa pripája. Pripája sa George z Koloráda. No, pekne. George z Koloráda. Jako ste oslávila medzinárodný deň? Čo dneska? Už vám donesli chlapí klince? Tak. Už sa to asi ani neoslavuje. A, ani, A, ani... Ale, ale som ružičku v obchode. Rozdával. Rozdávali. Rozdávali. Uh -huh. <laughs> pekne. A žiadne klince? Klínce, nie je, rúža. Da, keď, ako kedy si viete s aby keď chlapi chodili. To ste, to ste museli byť v nejakom ruskom obchode. Ne? <laughs> <laughs> Slováci nemávajú nič. <laughs> Dobre, my, my tu, tu hráme ešte naželanie. Môžete si vybrať úplne odciho čo, čo počúvate, čo chcete zahrať na medzinárodný deň žien to no, také. Nigdy ma teraz ne lebo ste ma prekvapili. Tak na rýchlo. Tak. Je niečo odrepete, že... repeťe, niečo od repeťe. Ehm. <laughs> <spojári>. <laughs> je spojári, aj drečnej Nájdeme? to tak vola. no jasne. Uh, grajička poznáte? No, tak sa bomba no? na záver to keď dáme. <laughs> tam škárané slova. No, <laughs> dáme iné repete. Dajte vaše repete. No, neviem, neviem, čo také. Uh, nalej, mi vína, vína. nalej mi vína, mal vína. No, napríklad. Nalej mi vína, mal vína. Ale ja to, kto Oto Oto najte. Hm? No, Maria, ja som už pamätník. Ja som už pamätník. <laughs> <laughs> Alej mi vydám malina, ty o to vajter, či Gruň? Už ste Gruňo. Ale Vajter to spieva tiež. Ale o to tu je, no, osma pesnička to bola. Ja to zasperam. George to, to zpráva. Dobre, George, začne, ja to potom pustím. Dobre, <laughs> počkajte chvíľku. No, George môže začať. Nalej mi vína, mal vína, nech mám. Ja neviem, jak ďalej. Nápe veselý. Veselý. Nalej mi vína, nech, o, nech nás nič viac nedelí. Hej! A ja pokračujem chalaní. Takže všetko najlepšie ma držujú a všetkým ženám. Všetkým ženám. Na polegne. A veďte. <laughs> <laughs> Začal. Váško, krok, keď tíško, no. šačpá, a bist so süß, dabei kommt jetzt du nicht seit Schul a Schoko. Lässt dich pri. Malina, niech ma na mne veseli. Dalej mi nich malina, niž nas nevedeli. Hej, malí na nich má, na mne vždy ležú ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, no presívás a ma chce chuť hrať so tu chvilku za tú sa rozlúčime. Majte sa krásne teda do vysielača. A vidíme sa na YouTube. Sa a vidíme sa na YouTube. Čaute. Pa, pa, pa. Čaute. Čaute. Chalani vám ďakujem. Dobre, čaute, čaute, čaute. Posledné pa, pa, pa. Pa, pa, pa. A dohráme tu malvinu.